Un año más se guardó el recuerdo de Miquel Arrastia... ...vecino de Orereta Errentería del barrio gastaño ...el homenaje se realizó el último viernes de junio... ...y numerosos vecinos, vecinas, amigos, amigas... ...además de familiares, asistieron al acto... ...Chalaparta, Berchos, Música y unas palabras por mikel ...dieron paso a una proyección multimedia en el local vecinal... ...con Pincho Pote... La memoria de Miquel permanece viva en este pueblo que no olvida a sus luchadores por la libertad. ko erronka si legiarde sangun gustiomboronka erandaz hemena dela ko erronka si legiarde zvolta ez dezagun gelditu etcheko errota ez dezagun gelditu etcheko errota atzuko alegina bisirik da hota Bidea luzea da eta hemen gaude, ez guiñateke gongo aurrez ekin gabe. Bidea luzea da eta hemen gaude, ez guiñateke gongo aurrez ekin gabe. Zalda bai, ez da ez de balde Gaurra xier faltaz aigu, iazko zutabe Gaurra xier faltaz aigu, iazko zutabe Ekimen eder altan, mite Gero adani ez zaten ditu egin. Lootze eta loo gazta ino. Argi nikez eta euriz nigar da ino. Gorpuz bat, ametxe eta di, ari, durrera ino. Kaito, Mikel, zel modu zabe? zaudela berri bat auzoan izango duzula. Seguro, horere eta euskal herria ez duktula bistaz kaldu. Begira Mikel, ez gara elkar ezagutzen. Gaur, hemen bildu garen askok ez zaitugu ezagutu. Baina jakin ezazu, ezagutu eta maitatu izutenek ondo kontatu digutela zure historioa. Daki ondo bai zenbat maitezen nuen zure hauzoa eta zure herria. Kontatu digute nolako azineen Mikel. Naturzale amorratua aurrekin gozoa, euskararekin komprometitua, gure kulturaren maitalea, bertxo, dantza, zentxalapartan murgir dutazegoen horietarikoa. Zortzai eutxak nien niteu. Hemen mila gauetako ametxe betzar. Erra zorrozez etxera zakurrotxak. Etxaiaren orzakadan, hai, eriozak. Garaikorapiatzuak bizitugu, Mikel. Kontrol soziala, neurriak, konfinamendua, pandemia, kolpe latza gure herriaren Baina jakin gozun bezala, euskaldunok ez gara amor ematen dugu norietarikoak. Eta horreta, ez da salpueske naizan. Martxan gaude, Mikel. Ez dira auzoko jaiak egin. Baina pasatako asteburuan, buruan, gazte genuen auzoan. Sekulakoa genuen bizirik dagoen herri bat izaten jarraitzen dugu eta belaunen diberriak pres gauden. Zukegin bezara xe, presoen aldeko borroka bizirik dira. Zarretarazteak horretara gaude buru edarri. Askatasunaren bidean, herria dezen ditzen jarraitzen dugu. Zul omenez eta eroritako guztien omenez jarraitzen dugu. Dena mantenuen nuen, Mikel. Dena, zorri zogu. Urte korapia bai, oztopo eta kolpe ezbetetako garaia. Ekusiko zeruen bezala zuralboan beste izabat piztua zeruan, Mikel. Gure asier da, seguru, ondo eraman gozaretela. Bera izan da, beste asko bezala xe, gure omen aldia kantoratzen, gure omen aldia kantoratzen, haritu ben horietarikoa. Biotza maitasunez eta konprometzut bestea zuen horietarikoa. Gaztaineko semea, laguna, dikotea, aita eta kidea. Mese dez Mikel, zabeten tokian zabetela, La lagundu ireta joztu berria da eta eman dieron patetik, bezartada eriko osoena Falta botatzen daik ustego jakin, zuen argiek, gau ere, argituko izkigutela buru eta eskupiñak apurtuta torlan kupida gabean, aiz ustuta euskaliren maitasunez, aiz, lehertuta Hogeita urte urte pasadira, jada gurekin eta da duela, Mikel. Asko horretzen gara zurekin. Ni aurra nintzela, aitona kontatu izan zidan zure historioa. Eta horretik, ez zin izan zaitut buruk, buruk dikendu. Beti pasaten ginen, zure txazpiti. Horregarria binda behar entzikusi, eta burua gora txazten genoen. De joa ibegira. Hemen, gauden tokian, logoteak hori datak burua bueltakak azten da ego, azutaz hori zen gara. Amorrua arrotasuna. Amorrua, arrotasuna, tristura, emozioa azaretan. Hemen gaudela, murartean sezinten zaitugu, Mikel. Mila pereratziun dara horita zorzi, ezkainaren hogeita behaztia. Gaztainon, gau bueltza. Hortu txikitan, zakurrak zautaka auzoan, zure bila, Mikel. Etxaila, etxe barura ino, zuberriz, ies ez zaituzte harrapatuko, bazoaz. Lehiu batetik bestera, iesbidera. Txakurra txabizkarrean, hoiua etxean, eskatasunaena izdea, iesbide. Libre, libre bizizinen, niker, azken atxa emanarte, auzoan herrian. Lantzaria, nolazoa, hildiarira. Zure iesia, edo lagunen dizbira. Zerdaramak, arrastia, Hai, lurrazpira. Gora ustari askatuta hauten esan, eta gure memoriaan gure duzinen dikebi. Den amantzenuen, dena zorri zugu. Gauda gure herriaren historioa, dena mandutenei, dana zorri egu. Homendu, aitortu, inoiz ezaztu gure memoria. Baina batez ere, jarra ezagun gure egiten herriari. Hauzotik eta herritik jarrai ezagun borroka nahien gatik, Mikel eta guztien gatik. Omenatik onena, testigoa hartzea erako. Antolatu, saretu, elkar zaindu eta ekin lanari. Ezkerik asko Mikel umandako guztia gatik. Orain, mesede, zabentokitik, zaindu gaitzazu eta erako txibidea. Izan zinerako Mikel, izan zinerako gara Mikel. Eta garelako izango gara eta izango gira. Gaztaino, Horereta eta Euskal Herria. Zurerria sekula azuko. Ni esker berri horrega hon, maitez daitu guz. Bora, Mikel! Gora, Gora. Bora! Bora, Euskal Herria! Gora. Bora! Euskal Herria! Bora, Euskal Eskerrik asko. Etorkizun oso gizartekoa. Bai, jaizkitan, no, telefono torre. Aitte, ezentorrina herima. Bai, oh, gozatu ja. Lokalberrian, e, barruan, ba, pintxo batu, txo-ixoa, sagargoa bat eta hala, eta gotako bideo bat, eta argazki batzu, e, Mikelin e, ere hitzen eguneko eta gunaietako bat gazki batzu. Hor da, nonpidatuaz hau dut, ditu, batzatzea horra zitira, batzatzea eta hori, hami asker eta horren gulteak alde.